momentuko asurantzak uh, segitzen gaitu, biztanda. Uh, Baina uh, ez dakigu, zonbatukaituko uh, dugun eta abar. Badugu doziak bat muntatzeko, biziki uh, pizua dena, eh? ba, diakin behar, da uh, lanean aliko gilera orain dik zonbait uh, hastez uh, doziak uri muntatzeko, jaitan alduguna momentuko da izi dinamika bat, bat dela. Bada asmo bat, bada nahi bat, nahi bat Be, segitzeko, hain zina segitzeko, elgarrekin, eta hori biziki importantan daak, asteriak ukaitia bere elekoa, hor duan, uh, segur da, fitea biakutuko gogo eta bat, denen artean, eta hori erabakiko dugu, zer bila katogunen IHZ-eta. IHZ-eta elkartea beti bizi da, eta hori behar da azpimajatu, dinamika bat doa dela, eta gogoa. Elkarteasun keinu horiak biziki importantak dira guretzat, eta... El Katarfru eraguntxe hori ohino ohino gehiago iizanen da ho ikusten dugu de zababal bat egin dugula eta jatanik Milaka erantzun badituugu izan artista edo edo laguntzaile denetatik hmm. eta eta hori dejada biziki dejada pasatzenari dena OJHZtan.